«Не можу твердити, що Володко завжди правду каже, та все одно мені здається, що я побував на всіх художніх виставках, бо він стеже художників. Знаю, що, хто намалював і за що дістав нагороду, кого хвалять, а кого критикують. Володко таки не все бреше, я сам бачив, як він у Ані пив пиво з тими малярами». І як він їх стриже та голить, коли вони всі й патлаті й бородаті. Влодко хвалькувато підборгнув, але не підходив до мене. Дебто, а потім, коли вони вийшли, таки підкотився і показав услід Рудо Бородому голови ліпить, а три його сини вчаться в художньому інституті, і всі будуть ліпити голови. Але чи то так повинно бути? Чи мої діти теж колись мають стати голярами, А той другий, вусатий, має дві коханки. Диви-диви, підійшов до них третій з мішками під очима. Той з натурницею оженився. Бо вона хе -хе, щодня стояла перед ним, у чим мати родила. Я від владка знав про всіх письменників. То теж його клієнти. Тепер же не знаю нічого, бо зупинку зняли, а я стрижуся раз на місяць. Мені сумно, що давно не бачив Івана Григоровича. Хоча з ним ми особисто й незнайомі, але я від Ані багато дечого дізнався про нього. Він міг би вчити не лише малих Голопуцьків, а й студентів. Таку має голову. А не знає, бо в Івана Григоровича вчиться і син. І заткнуться ті, які брешуть, ніби він злий. Згадую, що давно не бачив, як учитель виштовхується зі своїм портфелем з трамвайних дверей. Він тепер сходить на зупинці внизу або вверху і 200 метрів тюпає, бо школа поруч з моїм будинком. І мені його жаль. І Аня вже давно не вигинає розкішний стан перед моїм вікном. І дівчина з довгим білим волоссям не пропускає три трамваї. Сумно мені. І враз я проганяю задуму. Дивлюся на годинник. Восьма сорок п'ять, а на вулиці тихо. Це ж та раптова тиша після години пік, повернула мене до дійсності. Встаю, протираю запітнілу шибу. На зупинці вже нема нікого, тільки мамо рідна. Стоїть вона така тендітна, русоволоса, з дипломатом у руці, раз у раз поглядає на годинника, трамваї проходять один за одним, а вона сідає. І чи це мені здалося, позирає на моє вікно кидаюся до дверей бідна не могла без мене сісти вибігаю на тротуар вона лукаво посміхається і йде до трамвая я за звичкою підбігаю за нею допомагаю їй увійти до вагона і аж тоді помічаю що він напівпорожній дівчина повертає до мене своє сліпуче біле обличчя і каже «Дякую. Ви такий добрий!» Мені присихає язик до піднебіння. Я відриваю його, ковтаю слину і питаю. «Ви студентка?» Вона знизує плечима, відказує. «Чому конче студентка?» «Може, я у вашому тресті прогресивку вам не раховую? «Хіба це має якесь значення?» Трамвай рушив і швидко поїхав в НЕС. Я ж стою, мов очманілий, і перше, що приводить мене до тями, залізний стопчик з табличкою «Зупинка базар». Я ж передихнув, підійшов, ніжно повів рукою по залізу і вмить відчув, як моє рішення написати листа в міськраду гасне, тане я з любов'ю поглянув на двірничку, яка замітає засмічений недопилками тротуар. Мені жаль стало, що нині запітніло вікно у моїй майстерні, і я не побачив, як ідуть на роботу Іван Григорович, Аня, Павлина, Владко. Наче збіднів і подумав, що все мені в цьому місці дороге, і зупинка також, і якщо її знімуть, то це безперечно добре, але хай воно станеться без моєї участи. Терпіли дотепер, іще потерпимо і галас, і скрип гальм, і метушню, і спізнення на роботу, і шарпання нервів. Нічого не вдієш. Місто є місто. 1975 рік Одна хлібина на двох Одного дня сталося те, що мусило статися Обоє втекли з міста Захопили з собою тільки що народжене І з дивом усвідомлене кохання Втекли далеко від своїх світів